și în cer și pe pământ, El ta și Sfânt. După cântecul atât de bine cunoscut, emisiunea creștină de Radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpină ascultătorii iubiți cu ocazia programului le 209, care vă vine prin intermediul crainicului emisiunii Preotul Valeriu. Studiul cuvântului de astăzi, iubiți ascultători, ne aduce în fața versetului 25, de la Luca de la capitolul 17, pe care vom citi dată, urma de explicațiile care îl însoțesc. Înainte de aceasta, dați-mi voie însă să vă citesc într-o carte cele ce am citit în legătură cu Preoția, o chemare grea, scrisă de Dr. Grigorie Ghe Comșa, care a fost episcop al Aladului pe la anii 1920. Spune dumnealui că un preot trecea odată pe lângă o casă care se clădea cu prinsul parohiei sale și auzi pe un salahor zicând, e, Păi sigur, nu este îndelenicire mai ușoară ca aceea de preot, căci nu face altceva decât să te plimbi cu bastonul în mână și cu cartea la subțioară. Așa mi-ar plăcea și mie să lucrezi." Ceilalți salahori râseră, dar preotul se adresează celui care vorbise astfel și îl întrebă, Ascultă, dragul meu, cât câștigi dumneata pe zi? – 150 de lei, răspunse acesta. – Ei bine, îți plătesc eu ceea ce câștigi într-o săptămână întreagă, numai vină cu mine, zise preotul. Salahorul voi să schimbe vorba, dar tovarășii săi de lucru îl siliră să se ține de cuvânt. – Așa, uite, acum mergem să vedem un bolnav, îl lămuri preotul. – Dar de ce boală zace? întrebă Salahorul. – De lingoare, răspunse preotul. O, oh, păi dacă e așa, se grăbi să zică Salahorul, eu rămân afară pentru că n-am zăcut niciodată de această boală și se poate să mă molipsesc. Și apoi am nevastă și copii cărora le-aș putea duce boala. Ei, stai că și cu mine același lucru, făcu preotul. Nici eu n-am zăcut de lingoare și am și eu nevastă și copii. Trebuie dar să mergi oriunde voi merge eu, căci așa ți-a fost vorba. Drept răspuns Salahorul întrebă. După aceea unde mergi? Mergem apoi la niște copii bolnavi de scarlatină, al căror tată a murit de oftică. Fără să mai aștepte ce va mai spune preotul mai departe, Salahorul făcut câțiva pași înapoi și zise – Vai de mine, dacă este așa, sunt mai mulțumit cu meșteșugul meu și nu te mai invidiez, părinte! Preotul este purtătorul focului lui Dumnezeu. Se vede foarte bine că preotul acesta își cunoștea menirea și influența sa. El știa că dacă el poartă în sine focul lui Dumnezeu, focul distruge microbii și nu se teme de microbi. Aceasta se poate aplica deopotrivă pe plan fizic cât și spiritual. Nu este el în mâna lui Dumnezeu? Dumnezeu este mai mare decât toate, de aceea preotul acesta nu se temea să se ducă oriunde era nevoie să-și facă slujba lui de purtător al focului lui Dumnezeu de aducător al veștii de eliberare din păcate și de ajutor material atât cât era îngăduit și cât ar fi socotit că este necesar. După cuvântul lui Dumnezeu, scris în întâia epistola lui Petru, în două locuri, cât și în Cartea Apocalipsei, citiți toată Cartea Apocalipsei și amândouă epistolele lui Petru și veți găsi cele ce vă spun, arată că toți copiii lui Dumnezeu sunt preoți ai Dumnezeului Celui prea înalt. Așadar, iubit meu ascultător, care te numești creștin, orice alt nume mai pune după acest cuvânt creștin, să știi că ești preot și ai această îndatorire să cunoști nevoile care sunt în familia ta, în jurul casei tale, în biserica în care sau în adunarea în care mergi. Nu este îndatorirea preotului să acumuleze pentru el, și datorirea preotului este să dea, să jertfească pentru cei din jurul său, împărțindu-le la toți deopotrivă cuvântului Dumnezeu, cât și cele necesare în măsura posibilităților. Dea Domnul ca toți cei care ne numim creștini să ne înțelegem bine menirea noastră, noi suntem pentru să împărțim, nu să luăm. Să purtăm de grijă, nu să ni se poarte de grijă. Cine este din Dumnezeu este un dătător. Citim că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat, nu spune că a luat. Doamne, tată, ceresc binecuvintează, te rugăm și cuvintele care se vor mai spune în parcursul acestei lecțiuni de așa natură asupra inimii noastre, încât să ne înțelegem bine menirea noastră de preoți și să purcedem la a purta de grijă în celor din jurul nostru, împrăștiind focul sfânt al Evangheliei tale. Amin! Cum Ruz și plată pe jertfele aduse, făptura nici când să ne aștepte Așa cum nici Domnul Isus n-a așteptat nicio mulțumire, n-a primit nicio mulțumire pentru tot ce a făcut aici pe pământ, ba încă în loc de mulțumire a primit o cruce pe care a murit în chinuri grele, așa și noi, toți cei care suntem urmașii lui, pe oței Dumnezeului celui pe-analt, suntem chemați să slujim, să împărțim, să dăm, fără să așteptăm ceva înapoi de la semenii noștri. Așa să ne ajuți, Doamne Tată, să fim. Amin. Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 25 al capitolului 17 din Evanghelia după Luca, verset pe care îl citesc, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Mai înainte, Domnul Isus vorbea ucenicilor săi, și le amintea despre venirea fiului omului, cum că el nu va fi într-un loc aici sau acolo, ci el, venirea lui va fi ca fulgerul care luminează de la o margine cerului la alta. În versetul 25 ne spune el aici, mai întâi însă trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Mai întâi crucea și apoi slava. Mai întâi valea umbrei morții și apoi culmea munților în lumină. Mai întâi pădarea din partea celor mai apropiați și apoi primirea în sfânta sfintelor, în părtășia lui Dumnezeu și a tuturor făpturilor sale. Aceasta este calea copilului lui Dumnezeu, a slujitorului său aici în lumea păcatului. Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu și împlinitorul lucrării sale pe pământ, ne este pilda cea mai desăvârșită chiar și în privința aceasta. Să privim și să învățăm de la El. În Cartea Genezii, în Cartea Facerii, citim de multe ori. Întâi a fost o seară și apoi o dimineață. Așa se face lucrarea lui Dumnezeu și astăzi. Întâi împotrivirea și apoi biruința. Dar mai întâi, spune Domnul Isus aici, trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Domnul Isus, felul său de a fi, împărăția stăpânirea sa, nu este primit de neamul lui Adam cel din tâi, care de altfel are felul lui de a fi, gusturile lui, plăcerile lui și planurile lui. El, făcătorul la toate, Domnul Iisus, nu este primit de făpturile sale. Și cum este el pe pământ, așa sunt și urmașii lui, cei adevărați. El, bobul de grâu, a trebuit să sufere întâi moartea și apoi să vadă o sămânță de urmași. Nu poți să vezi pe Domnul Iisus în lumină de fulgeri, dacă nu-L vezi mai întâi pe cruce și în mormânt. Întâi sus cel răstignit, apoi sus cel proslăvit. Noi, urmașii Lui, trebuie să fim mai întâi lepădați de neamul nostru, puși pe cruce și apoi suntem văzuți ca lumină în noaptea lumii. Să nu ne speriem când vedem că suntem lepădați de cei mai apropiați din pricina Domnului Isus a lui său de a fi, ci să ne bucurăm că ne este dat harul pătimirii pentru el. În Filipeni scrie, voi vi s-a dat harul nu numai să credeți în el, ci să și pătimiți pentru el. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Cum a fost la prima venire, așa va fi și la a doua. Hristosul, cap și trup, trebuie să sufere multe și să fie lepădat chiar de neamul lui. Oricine nu primește felul de a fi al Domnului Isus, trăirea și lucrarea Lui, acela îl leapădă. Cei care leapădă felul de a fi al Lui Hristos, prigonesc pe cei care au primit în trăirea lor acest fel. Cine are urechi de auzit, să audă. În versetul 26, Domnul Isus, în capitolul 17 de la Luca, vorbește despre vremea venirii sale. Citim. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Esenienii, o sectă iudaică de pe vremea Domnului Isus, considerau alegoria drept sufletul scripturii, pe când înțelesul literal era numai trupul. Alegorie înseamnă vorbire figurată în pilde și asemănări simbolice. Luther proscrie cu desăvârșire exegeza alegorică. Dreapta măsură însă este și aici virtutea cea mai mare, este calea pe care trebuie să o folosim în interpretarea Sfintei Scripturii. Cine stă sub călăuzirea Duhului Sfânt nu va amesteca lucrurile. Și Sfântul Apostol Pavel a folosit alegoria, dar nu a făcut abuz de ea. Să revenim la verset. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Desigur, Vorbirea Domnului Sus este alegorică, face o asemănare și nu se înțelege că va fi iarăși un potop. El arată doar că omul este tot atât de îndărătnic față de Dumnezeu și față de cuvântul său, cum era pe vremea lui Noe. În firea păcătasă a omului, zace duhul neascultării de Dumnezeu și de cuvântul său scris. Omenirea n-a ascultat de propovăduirea lui Noe ca să fie salvată de potop. La fel nu ascultă acum de propovăduirea Domnului Isus și a urmașilor săi apostolii ca să scape de pedeapsa viitoare a Lui Dumnezeu. În bunătatea Lui, Dumnezeu a așteptat întoarcerea omenirii timp de 100 de ani pe vremea Lui Noe și El predica zilnic Noe lucrând la corabia salvatoare. În bunătatea Lui Dumnezeu așteaptă și astăzi de 2000 mii de ani întoarcerea omenirii din calea ei păcătoasă îndemnând-o prin slujitorii săi. Vremea Harului este pe sfârșit și așa cum într-o clipă s-a dezlămțit potopul, tot așa într-o clipă va veni judecata din urma lui Dumnezeu. Ferice de cel ce ia seama și ascultă chemarea Harului lui Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu și de Evanghelia Lui înseamnă mântuire și viață veșnică fericită. Neascultarea de El înseamnă moarte și o sândă veșnică. Tu ce alegi, dragul meu? Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Asemănarea cu potopul și cu nimicirea Sodomei are un înțeles adânc. Biserica va fi repită înainte de necazul cel mare. Ceea ce s-a petrecut în vechime cu credincioșii Domnului, așa se va întâmpla și în zilele Fiului Omului. Atunci Noe și Lot au fost puși la adăpost înainte de nimicirea lumii. Acum, mireasa lui Hristos va fi repită. Ce minunat este Dumnezeu! Ce minunat este Harul Lui! Fie binecuvântat numele Lui Cel Minunat în veci! În versetul următor, versetul 27 de la Luca 17, Domnul Isus vrea să ne arate ce anume a vrut să spună prin aceea că ce s-a întâmplat în zilele Lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Citim deci versetul 27 Mâncau, beau, sensurau și se măritau până în ziua când a intrat noi în corabie și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Potopul a fost o realitate istorică de netăgăduit și lucrul acesta îl știm nu numai întemeindu-ne pe mărturia Bibliei, ci și pe cele constatate de știință prin descoperirile ei. Iată de pildă una din aceste dovezi publicate în ziarul Scânteia din 24 martie 1976, purtând titlul Potopul a avut totuși loc. Articolul scrie Doi cercetători de la Universitatea din Miami, pe nume Emiliani și Stip, care au studiat straturile sedentare din Golful Mexic, susțin că potopul biblic ar fi avut loc în realitate cu 11.600 de ani în urmă și ar fi fost provocat de topirea bruscă a ghețarilor. Cercetătorii citează, pe lângă argumente științifice, relatările indienilor Navajos. Cât de exacte sunt datele științei este o problemă secundară. Principalul este existența istorică a potopului. Noi credem cu tărie cele arătate de Sfânta Scriptură. Spune Domnul Isus, deci că, așa cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, sensurau și se până în ziua când a intrat noi în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Nu e păcat ca omul să-și împlinească datoriile vieții prezente, nici de cum. Nu e păcat mâncarea, băutura, căsătoria și așa mai departe, ci păcat este atunci când acestea iau locul lui Dumnezeu în viață, tărându-l pe om în stări de neascultare și de răzvrătire față de făcătorul său. Cei dinaintea potopului, prin traiul lor, s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu și el, în dreptatea și sfințenia lui, i-a pedepsit, nu însă înainte de a fi înștiințat timp de 100 de ani, prin propovăduirea lui Noe, în timp ce lucra la Corabie. Neascultarea și răzvrătirea față de adevăr atrag după sine pedepsa. Aceasta este o lege peste care nu se poate trece. Cine nu ia seama la glasul care îi spune oprește-te, în fața ta se află prăpastia, este pedepsit, și adică el va cade în prăpastie. Ascultarea de glasul adevărului este viață. Neascultarea este moarte. În continuare, vorbind despre zilele din urmă, Domnul Iisus spune în versetul 28 de la Luca 17. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla a Edoma. Oamenii mâncau, beau, Cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Cu cât mai multe asemănări și pilde, cu cât se folosesc mai multe exemple din viața de toate zilele și din istorie, cu atât mai mult un adevăr devine mai limpezit și mai ușor de înțeles. Așa făcea Domnul Isus. Pentru că adevărul său să poată fi priceput și primit, el folosea pilde, asemănări și exemple din toate laturile vieții. Adevărul despre venirea sa a doua oară l-a vestit cu limpezime și a stăruit asupra lui cu exemple și asemănări din Vechiul Testament, zilele lui Noe și zilele lui Lot. Cum a fost atunci, așa va fi și în ziua când se va arăta fiul omului. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla a Edoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Nu faptele acestea erau păcate care mâhneau pe Dumnezeu și care atrăgeau judecata dreptății Lui, ci inima din care izvorau era rea și răzvrătită față de el. Dumnezeu se uită la inima omului și după starea ei îi judecă faptele. Cei de pre vremea lui Lot mâncau, beau, cumpărau, vindeau și zideau dintr-o stare de răzvrătire și neascultare de Dumnezeu de aceea i a ajuns pedeapsa lui Dumnezeu. La fel va ajunge pedeapsa în ziua în care se va arăta fiul omului, Domnul Isus, și pe aceia care s-au răzvrătit în inima lor împotriva lui Dumnezeu, pe toți aceia care s-au răzvrătit și au trăit în neascultare față de adevărul lui. Vor fi pedepsiți toți cei care au știut binele, dar nu l-au făptuit. Vor fi pedepsiți toți cei vicleni care au trăit în chip egoist, numai pentru binele și plăcerea lor printre oameni. În versetul 29, Domnul Isus continuă. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a pluat foc și puceasă din cer și i-a pierdut pe toți. Înțelegem de aici că atâta timp cât a stat neprihănitul Lot în Sodoma, Dumnezeu nu și-a trimis pedeapsa peste locuitorii ei nelegiuiți. În clipa când El, după porunca Domnului, a ieșit din Sodoma, atunci, din cer a foc și pucioasă și-au pierit toți. Dumnezeu nu nimicește pe cel neprihănit împreună cu cei nelegiuiți, ci izbăvește mai întâi pe cel neprihănit și apoi își trimite pedepsa. Câtă vreme Biserica Domnului Isus se mai află în lumea păcătoasă de azi, Dumnezeu nu-și va dezlănțui judecățile sale asupra pământului, dar în clipa în care ea va fi răpită la cer, lumea va intra în necazul cel mare. Despre care vorbește cartea sfântă. Ceea ce este bun adevărat și sfânt într-o ființă, într-o familie, într-o grupare sau într-un neam este prețit de Dumnezeu și nu va fi nimicit de dreapta lui judecată, ci el va salva orice valoare în bunătatea și în dragostea sa. Ne arată deci Domnul Isus aici că a pluat foc și puceasă din cer. Cerul dă ploaie dătătoare de viață pentru tot ce viu pe pământ, dar Dă și ploaie dătătoare de moarte, adică foc și puceasă, pentru nimicirea păcatului stricător al rânduierii dumnezeiești. Dumnezeu, ca apărător al vieții și al fericirii, se ridică împotriva celor care se pun de-a curmezișul legilor vieții, căci păcatul este dușmanul numărul unu al vieții și al fericirii. La venirea Domnului Isus, toți cei care în mod conștient au împotrivit harului vieții vor fi nimiciți, pentru toată veșnicia care va să vină. În versetul următor, la versetul 30, Domnul Isus continuă. Tot așa va fi în ziua când se va arăta fiul omului. Fiul omului, adică Domnul Isus se va arăta. Iată un adevăr mare de care trebuie să ținem seama toți. O făgăduință care nu va putea fi împiedicată de nimeni în împlinirea ei. Fiul omului se va arăta. Iată nădejdea tuturor celor care îl așteaptă cu credință, nădejde și dragoste. Și de aceasta nu-i va înșela, ci îi curățește zi de zi, făcându-i liber de toți cei străini de Dumnezeu. Fiul omului se va arăta. Acesta este punctul de unde încep judecățile lui Dumnezeu pentru lumea de acum. Chiar dacă cineva nu crede în arătarea Domnului Sus în venirea lui a doua oară, nu va desfința aceasta prin necredința lui, ceea ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla sigur la vremea potrivită. Dacă eu nu vreau să mai cred în venirea primăverii, se va opri oare primăvara să vină? Dacă lumea întreagă s-ar împotrivi într-o noapte ca să nu mai răsară soarele a doua zi, oare nu va mai veni dimineața cu zorile ei frumoase? Adevărurile lui Dumnezeu nu pot fi desfințate, chiar dacă toată lumea nu le-ar primi, și ar lupta din toate puterile ei împotriva lor. Cine se luptă împotriva adevărului, va fi strivit de adevăr. Tot așa, spune Domnul Isus, va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. Cum a fost în zilele lui Noe și cum a fost în zilele lui Lot, când oamenii cărora li s-a vestit pocăința n-au vrut să creadă în pedeapsa lui Dumnezeu, și prin necredința lor n-au putut împiedica hotărârea dumnezească, tot așa la venirea Domnului Isus, toți cei care n-au primit chemarea Evangheliei vor cădea sub pedeapsa dreptei judecăți a Lui Dumnezeu. Să fim atenți! Trăim în preajma zilei celei mari! În versetul 31 de la Luca, de la capitolul 17, Domnul Isus continuă cu următoarele cuvinte. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia. Și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Când lumina de fulger a venirii Domnului Sus va fi văzută de toți cei care au ochii credinței deschiși, să-și înceteze atunci orice activitate, să-și stingă orice plan în legătură cu viața prezentă și să-și înalțe capetele sus, căci izbăvirea a sosit. Ei vor fi răpiți în văzduh, după ce mai întâi vor fi dezbrăcați de trupurile fizice. În locul în care a prins marele eveniment, acolo să rămână ca să poată fi înălțați. Schimbarea se va face într-o clipită. Nici o altă pregătire nu-și mai are rostul atunci. În ziua aceea, spune Domnul Isus, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia. Și cine va fi pe câmp, de asemenea să nu se mai întoarcă. Iată de ce trebuie să intrăm din timp în pregătirea pe care Domnul Isus, prin Duhul Sfânt, ne-a rânduit-o. În ziua aceea nici o pregătire nu se mai poate face. O bucurie mare, dar și o durere mare, se va trăi atunci. Bucuria pentru cei care au intrat din timp în pregătirea Domnului, printr-o pedare și supunere față de Dumnezeu și față de voia Lui. Durere și zbucium deznădăjduit, pentru toți cei care n-au intrat în pregătirea Domnului, fiind ocupați și legați de viața prezentă, de plăcerile lumii și de felul ei de-a fi. Frații mei, cuvântul Domnului ne cercetează și ne atrage serios atenția. Cum stăm noi față de această cercetare? Ziua cea mare se apropie, venirea Domnului sus este chiar la uși. În versetul 32, versetul următor din Evanghelia după Luca, la capitolul 17, Domnul Isus atrage luarea minte în felul următor. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Memoria trebuie trezită mereu, pentru că mereu adoarme. Și cu o memorie, cu o minte adormită, nu se poate trăi normal, nu se poate ajunge la cunoașterea adevărului, nu se poate înfăptui binele, nu este siguranță, pace și bucurie. Cel cu mintea adormită este jumătate mort. Trebuie să ne aducem aminte de trecut ca să putem trăi bine prezentul și să putem nădăjdui bine în viitor. De multe ori întâlnim pe paginile Sfintei Scripturi îndemnul acesta. Aduceți-vă aminte! Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, caută să ne trezească necurmat mintea prin înștiințări, pentru că noi, oamenii păcătoși, suntem slabi și obosiți și repede adormim. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Așa ne îndeamnă Domnul Isus. Dar ca să-ți aduce aminte de ceva, trebuie să fi știut odată acel ceva. Ca să ne aducem aminte de nevasta lui Lot, de Noe, de Avraam, de tot ce este scris în Biblie, trebuie să citim Biblia zilnic, care este cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ne înnoim mereu în duhul minții noastre. Și cu cât ne aducem mai mult aminte de un lucru, cu atât îl înțelegem mai bine. Frații mei, să ne aducem aminte că trebuie să ne aducem aminte. Dacă stăm sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu vom uita îndemnul acesta. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Un pictor creștin a pictat odată un tablou deosebit, fuga lui Lot din Sodoma, și a pictat pe Lot cu o legătură pe umeri. Cu o mână ține pe una din fetele lui, iar cealaltă mână îi este slobodă. Ceva mai în urmă este soția lui și privește înapoi spre Sodoma cu mult dor și durere după această cetate. Pe cât se pare, ea cugetă cam așa. Să mă întorc înapoi, să trag cu mine și pe lot înapoi. Și în timp ce sta în cumpănă, este lovită de judecata lui Dumnezeu. Două mii de ani mai târziu, Domnul Iisus amintește de ea ca o înștiințare pentru toți cei ce nu răzbat în lupta credinței ca să-i urmeze cu toată inima. Se găsesc o mulțime de oameni ca aceștia pe străzile Sodomei. În cele din urmă pierd pe cale, după ce aproape-aproape să fie creștini. Slobozenia și împărăția lui Dumnezeu nu dobândesc cei care au inima împărțită. Judecata lui Dumnezeu față de nevasta lui Lot s-a arătat prin faptul că a prefăcut într-un stâl de sare, adică ceva mort, fără simțuri. Orice privire înapoi spre lume te lasă fără simțuri, te împietrește, Față de adevăr. Sunt unele tablouri medievale unde se prezintă o capră care linge sare din coloană soția lui Lot, întrucui pe omul care, eliberat de păcat, se întoarce din nou la păcat și în urma acestui fapt se întărește ca o stâncă și este lins de fiarele sălbatice ale infernului. Iubiți ascultători, Domnul Dumnezeu să ne ajute să luăm aminte, să ne aducem aminte de cele întâmplate și să le luăm spre învățătura noastră, să ne trezim la vreme, să fim hotărâți într-o privință, în privința primirii Domnului Isus Hristos, să fim hotărâți să nu mai dăm înapoi deloc, ca să nu cumva să devenim, la fel cum a devenit și nevasta lui Lot, o stâncă de sare fără simțuri. În dacă mesajele acestea ne vor ajuta și ne vor trezi la vreme, Anunțăm mi iubiți ascultători, încheierea programului L-209.